Vid sidan av dessa regler står stadganden i mannhälgtsbalken 28 principium där vid tjuvnad svaranden dömes om käranden har vittnen och i köpmålabalken 1 där fråga om köp avgjordes genom två vittnen mot vilka svaranden som motbevisning kunde framställa 14 mäns ed. Huruvida parten själv skulle gå ed nämner ej lagen. Svarandens bevisning vid redgångsmålen kunde ske genom ed av ett antal personer. Principen är tydligen den att antalet män som skulle avlägga ed ökas allt efter böternas tvistoföremålets storlek. Helsingelagen säger uttryckligen i byalagsbalken 22 principium Citat, vid alla böter av tre örar ska man värja sig med tre män och vid alla böter av tre marker med tolv män. Slut, citat. Jämför 6, I ett fall talas om att svaranden ska styrka sin talan med två personer som benämnas vittnen, enligt köpmålsbalken 4. Även här är det fråga om regler i köpmålsbalken som må hända då rättsskicket i Helsingelagen för övrigt mera fjärran. I tre fall finnar vi rätt för svaranden att styrka sin talan med två vittnen, själv den tredje enligt jordabalken 10-principium, B7 och M8. I ett fall ska han styrka med tre vittnen, att kundgörande har skett enligt m 31 Här har vi tydligen ett exempel på tagna vittnen, det vill säga personer som anmodats att bevittna någonting som skulle ske. Styrkande med tre män förekommer i mannhälgtsbalken 28-principium angående tjuvnad, fyra örars bot, med sex män i M28-principium, tjuvnad, böter, tre marker, M29, styrkande av laga förfall. Köpmålabalken 1, styrkande att man ej förfalskat vara, köpmålabalken 4, styrkande att man ej vållat skada. Med tolv män i kyrkobalken 16-principium, 17-principium, ärvdabalken 1-1, byalagsbalken 8-3, 9, 11, 1, 14 principium, 24 principium och med 14 män i M4 principium, 11, 17, 20, 31, 5. 14 principium, tvist om jord. Citat, värje den andre den med vittnen om fäderna arv, 14 män sed. Slutsitat. Bialagsbalken 14, 3. Sidan 67. Någon grundsats varför i vissa fall tolv i andra 14 manna ed föreskrives framgår ej av lagen. Sedan dom färligt kunde käranden eller svaranden välja mellan att avlägga eden och att vädja. Svaranden hade även alternativet att utfästa vad han enligt domen skulle erlägga. Se kyrkobalken 20 och rättegångsbalken 3 1. Valde käranden eller svaranden att gå eden skulle tydligen denna utfästas i den formen att en löftesman utsågs. Se rättegångsbalken 13 och jämför r 72 Stadganden finnas i lagen hur det ska förfaras, då tvist föreligger om vad löftesman egentligen har gått i borgen för. Se r 7 eller om han är löftesman R13. Eden skulle tydligen sedan bjudas inom vissa tider, enligt r 71 1 Tveksamt är om Eden skulle bjudas inom dessa tider eller efter bjudningen avläggas inom tiderna i fråga. Bjudandet skulle ske vid motpartens gård, enligt rättegångsbalken 7-principio, vilket ord har betytt att man där meddelade tid och plats för avlägandet av eden. Helsingelagen har i bestämmelse att eden skulle avläggas på tingsplatsen. Eden skulle avläggas före av lagen bestämda tidpunkter, enligt rättegångsbalken 8-principio, och vissa av lagen angivna dagar var det emellertid förbjudet att gå ed enligt r 7 1 Eden skulle avläggas före solnedgången enligt är 3 Två eder fick samma man icke avlägga på samma dag enligt kyrkobalken 192. Om dessa regler vore överträdda eller av annan orsak kunde eden sedemera dömas ogilt av lagmannen i vilket fall bonden ägde rätt att vädja enligt kyrkobalken 193. Några ledande grundsatser varför en rättegång skulle avgöras genom nämnd ger icke-hälsingelagen lika lite som andra lagar. Om man med nämnd förstår ett antal personer som valdes för att avgöra en sakfråga var nämndemännens antal mycket skiftande enligt hälsingelagen. Lagen känner nämnder om två ettartal kunniga män, servda balken 12-3 och två minnesgoda män från var sidan enligt kyrkobalken 14 Not 1. Noten lyder jämför vad som ovan har sagt om den andliga domsrätten. Slutnot. Den vanliga nämnden bestod tid av tolv män. Enligt konungabalken 1 principium, 3 principium, ärvdabalken 1, 2, 6 sex principium, 61, 135, 16 principium, 16, 1, 22 15 principium, 151, 16, 22, 28, 2, 30, Jordabalken 6, 7, 12, 14, 1, 16 jämför 14, 1, 17, Bialagsbalken 12 jämför Jordabalken 14, 1, Bialagsbalken 13, 3 och 20. I vissa fall tjänstgjorde halvnämnd var med menade sex män. Enligt 62, 6, 2, balken 5 principium och 31, 3 om husrannsakan, Bialagsbalken 17, 1 om syn. Nämndemann man utsågs enligt Edsöres bestämmelserna bland dem som båda parterna sa ja till. Se konungavalken 6.1 som även städgar att nämnd ska utses inför konungsåren då denna håller ting i Helsingland och konungens vägnar. Men älgest till hälften var av varje rapporten. Enligt ärdagavalken 16.1, manhälgtsvalken 14.1 och 31.3 om husransaken. Sidan 68. Förutsättning för att nämndeman ska utses vid misstanke om tjuvnad var att parterna vädjade med tre marker, enligt erdabalken 16.1. I ett fall avgör nämnden vilken av parterna som ska gå ed, och nämndprocessen är därför här kombinerad med edgärdsmannaprocessen, se 12.3. Även i ett annat fall vid bevisning om jord kan nämnd ge ett avgörande innan ed avlägges. Helsinge 17. Utom dessa regler har Helsingelagen endast ett fåtal stadganden omnämnd. Att nämnden var ett institut på framryckning framgår icke blott av att edsrättsbestämmelserna stadganden omnämnd, givetvis är en nyhet i Helsingelagen, utan även av att lagen meddelar att hållmanna nämnd efterträtt järnbörd som bevismedel. Sjärda Balken 16. 1. Om någon som har rätt att utse man ej vill göra detta, ska enligt konungens man utse nämndemännen, enligt konungabalken 6-1. emot på annat skulle sägas att den som ej vill utse nämnd är färd enligt ärdabalken 16 ett. På två ställen stadgas att nämnd ska tagas från samma skeppslag där gärningen var gjord, enligt konungabalken 6 ett och balken 16 ett. Nämndens vittnesbörd ska avläggas genom en ed som förestavas nämnden, enligt konungabalken 6-1. Skulle nämnden varken fria eller fälla skulle de nämndemän på vilka detta berodde böta, och andra skulle inträda i deras ställe, se konungabalken 6-1 och Ärda 6-1. Om nämnden icke var enig bestämdes tydligen utgången av flertalet. Intressanta, delvis med upplandslagens ärdabalk 23 sammanhörande regler, ger Helsingelagen i Järvda Balken 16.1 om nämnd vid bevisning rörande faderskap till utomäktenskapligt barn. Vid dylikt nämnd, som säkerligen är av ålderdomlig natur, skulle var deras parten utse en man. De två sålunda valda skulle med bibeln i sina händer utse sex män var, vilka skulle avgöra saken genom sitt vittnesbörd. De skulle omedelbart vittna om saken och se det mera vid första tillfälle, då det var lovligt att avlägga ed, med ed bekräfta sitt vittnesmål. Om majoriteten ville fria och minoriteten fälla skulle andra män inträda i nämnden istället för de som ville fälla. Citat, denna nämnd ska alltid vara fulltalig, då det ska Sveriges. Slutsitat tillfogar Helsingelagen, ärda 16.1, och ger därmed må hända en ursprunglig regel i den svenska nämndens historia. När lagmannen fält sitt avgörande skulle han vädja, enligt rättegångsbalken 11, jämför kyrkobalken 19.3. Motlagmannen kunde därefter motparten vädja med tre marker. För vadesumman skulle ställas en löftesman, enligt rättegångsbalken 13, varefter målet kom under landets lagbok. Enligt rättegångsbalken 11 jämför kyrkobalken 19:3. sidan 69 Bakom dessa regler vilka motsvarar stadganden i Dala lagen, se Svenska landskapslagar 2, sidan 27, ligger tydligen den uppfattningen att man i landets lagbok ska kunna få svar på alla frågor. Den nya domen benämner lagen rättare dom, se Kyrkobalken 19.5. Hurvida rättare dom skulle fällas på nytt ting, eventuellt av en ny domare, upplyser ej Helsingelagen. Om exekution äger helsingelagen stadganden i två hänseenden. Böter till vilka någon blivit dömd skulle han utfästa med löftesman. Se 4 principium och 13. Utfäster rikesvaranden eller betalar han i vad han utfäst eller trädskas han ska ting utsättas till hans gård där utmätning då sker. Ser 4 principium och 9. Sistnämnda lagstadgande innehåller utförliga regler. Även vid utmätningstinget kan det medeltidsvaranden vädja under lagboken och därigenom uppehålla exekutionen. Se rättegångsbalken 4.2. Om en eddömt sågill och parten varken vill vädja eller underkasta sig i domen, kan trosten sätta honom under förbud. Se kyrkobalken 19.3. Gör han ej rätt efter ett år, sätts han under band, och gör han ej rätt efter ännu ett år, ska konungen låta avrätta honom är svärt enligt kyrkobalken 194. Översättningen av de båda lagar som ingår i detta band har utförts av Vesen. Kommenteringen av texterna har, liksom i föregående band, skett under samarbete mellan de båda utgivarna. Därvid har i regel noter med juridiskt innehåll författats av Holmbäck, de med språkligt eller historiskt av Vesen. Vesen har författat kommentaren till kyrkobalkarna Honungabalkarna och byggningabalkarna, till stadfästelsen, giftermålsbalken och tilläggen i Södermannalagen, samt till flock 6 av mannhälgtsbalken och flock 15 av rättegångsbalken i Helsingelagen. Holmbäck till det övriga. Av inledningen är kapitlen ett och kapitlen 1 och 3 författade av Isén, kapitlen 2 och fyra av Holmbäck.